Du lyssnar på Radio Länsman, en samhällskritisk värld radio. Idag ska vi gå till botten med hur resan har varit än så länge för Dan Park. Resan in och ut i både rättegångar och arresten. Och med oss har vi även Ingrid Karlqvist från Dispatch International som är insatt i detta och bevakade faktiskt själv den andra rättegången. Efter reklamen så har vi med oss Dan och Ingrid. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, det var ju verkligen intressant att få med dig en dag och höra hur det går. Vi får säga välkommen tillbaka. Ja, tack, tack. Och så glömmer vi inte dig, Ingrid. Kul att du är med också. Allt är kul att få vara med. Ja, men vi har ett gäng frågor här och det är ingen att vänta på. Det är lika bra att köra igång på en gång. Och första frågan är då, efter alla konstverk. Varför tror du att det var just affischen med bland annat den här Jallov momodor som då var hängd där som du blev åtalad för? Ja varför det vill jag, men det vill jag. Han är ju med i Afro-Svenskans och de letar ju rasism överallt så det är klart att de har ögonen öppna. Ja, men men tänkte jag... du att du tog en risk? Liksom? Tänkte du att det skulle bli så här? Nej, jag tänkte, alltså, det tänkte var... jag hade ingen aning om att jag skulle bli liksom, åtalad för det. Liksom. Jag använde mm. inte ens en ord, neger, alltså, i denna affis, utan det stod ju på afrofobia en gång. Mm. Ja, för det kanske räcker. Är det så? Räcker du säga neger nu, så här, en affis? Jag, jag blev fälld för en vanlig, en, ett vanligt foto där hade skrivit negerslav på Olja och Det var mm. ett foto från Möllan, så det, visste, det var negerslav för djuret då. Men att det var just det här för jag menar det, om rent kratts så skulle man nästan kunna säga det att vilket som av dina konstverk skulle ju kanske ja. kunna bli föremål för undersökning men att det just då blev det här det, det kanske sticker ut då och var lite mer extremt än de andra. Men jag tror om jag får lägga mig i det här nu så jag tror att de har alldeles rätt när han säger att det är de här afrosvenskarnas förbund mm. som är så alltså på jakt hela tiden efter saker de kan anmäla. Och särskilt om det här var riktat personligen mot, mot en, en framstående afro-svensk säga Ja, men så det ju. Men då måste vi ju fråga såklart också om du kan beskriva lite hur det var och hur du upplevde den här första rättegången som du kom till då. Typ ja, vad hade åklagaren att komma med och så? Hade han någonting att komma med och du kan väl berätta lite? Ja, det var lite typ traditionell rättegång åklagaren liksom, och, och, och ansåg det bara helt som att folkgruppen sa nej det var bara, liksom, en ironisk kommentar på det som hände på Kroksbäcksbro när afro svenska Riksbund gick ut och sa att det var vita rasister man fick liksom mm. tanken liksom ja det är Kuksis-klan springer överallt i Malmö vilket de inte gör sen mm. visade det sig att det bara var ja, det var kurder så då blev det tyst det. mer det blir så pinsamt <coughs> tyst Ja, Men gick han på hårt Vad, vad hade han att säga mer om du kommer ihåg Nej jag vet inte han verkar inte ha någon, någon koll alls På satyr och taget Utan han var bara helt inriktad på Ja det är hets och de blir kränkta Och stackars Yellow och sådana här grejer Ja. Ja, Sinnesjukare var jag blev ju även alltså, Åt att den här siena bråtar Någon gott, den här skylten jag just det, ja. ja just det ja. Det är svårt kan jag ja. tycka Den blev även fel för vilket jag tycker är väldigt konstigt menar, Det var ju ingen hets mot sienare Det var ju Ja, men alltså Dan det intressanta men det var ju att du gick ut om man nu ska ta en liten repetition för lyssnarna så var det ju så att det var efter att DN hade avslöjat det så kallade romregistret som ju var ett vanligt spaningsregister som Malmöpolisen hade över kriminella romer men så kom ju då deras familjer med där och det är ju ett helt normalt förfaringssätt att om man vill veta vad man har busarna så måste man veta vilka deras släktingar är och så vidare. Mm. Men det var det en stor protest testaktion, vänstern hade ju en demonstration utanför polishuset på Davishall i Malmö och dit går då Dan Park med en affisch eller en skylt där det står sigena genarbrott är något gott och det är ju om någonting ironiskt för han vände sig då, eller hur då till vänstern och menade att det är bra för er att att cigalarna begå brott eftersom då har ju ni någonting att kämpa för. Ja, och så blir du nedslagen, eller hur då? Ja precis, av ja, vänsterna. <laughs> men det var det ingen som greps för? Nej, fotcykeln tror jag grep jag vet inte om det blev någonting på det. Liksom. Men eh, sen då när rättegången var över och du knallade hem, vad gjorde du då? Ja då satte man framför datorn och liksom skrev jag har varit på hetsrättegång idag och sen då La jag upp de bilderna jag var, liksom blev, var åtalad för. Alltså en länk till förundersökningen där bilderna också fanns. Så jag tänkte, fan jag tänkte inget mer med det. Liksom. Nej, du trodde inte att det fanns någon risk med att publicera dem igen? Nej, nej och sen för den där sena bråten har gått, den skylten har inte kvar så Jag tog en bild från kvällsposten, för de hade ju publicerat mm. som var från förundersökningen. Men då dagen efter när jag sitter upp i toaletten, liksom, då ringer det på dörren. Liksom, och, ja, då öppnar det. står de in två grabbar liksom, upp mot väggen. så alltså, av vad är det? Men vi är från polisen. Jaha, vad fan nu är det? Vad har jag nu gjort ungefär? Mm, vad, vad tänkte du då? Jag har misstänkt för den här så kallade nazistattacken på Kristianstadgatan. Där de de vägrar att säga också vad det var. för De sa nej, nej, det inte att jag knist om det. Mm. Jag fick handklor och sätta mig liksom i polisbilen och köras in till vet du, arresten. Så först efter fyra timmar blev förhörd och sa om de att det var misstänkbarhet som att i gick med att jag hade publicerat bilderna. Men alltså då måste jag fråga för det här, det här är ju ja, väldigt sinnessjukt och konstigt men Ingrid kan du svara på hur kan man egentligen bli åtalad två gånger då för, alltså för samma brott? Ja det kan man ju egentligen inte och därför tyckte jag det var så, så veckan Så jag ringde ju till eh, åklagaren Magnus Pettersson och frågade honom hur han kunde åtalade dem Park för samma brott en gång till. Och då fick jag svaret, nej det är inte samma brott därför att han har spridit bilderna på ett nytt sätt. Första gången satte han upp affischer eller stod med ett plakat, nu har han spridit dem via internet. Alltså är det ett nytt brott? Ja men alltså detta är ju det läskigaste med hela den här grejen Det är ju att Dan var ju vid det laget inte dömd för det första brottet Att det var ju så att rättsläget just då var ju att tingsrätten hade ju ännu inte bestämt Huruvida det var ett brott han hade begått mm. Eller om det helt enkelt var tillåtet att göra så här Och ändå så tycker åklagaren att han har rätt att gripa anhålla och begära Dan häktad. Och det var ju inte nog med det, eller hur, Dan? Nej, det Han begärde en liten sinnesundersökning också. för Han ansåg att jag återfaller i brottslighet eller återfallsförbrytare. Liksom så. Ja, det tycker Nej, jag det är så läskigt. Alltså, det, är, det är ju det läskigaste som har hänt, tänker jag. Men det, jag. jag skulle vilja veta också för det är många av oss vi vet ju inte hur det känns då att sitta häktad, men vi har ju klart hört att folk tycker det är väldigt förfärligt och så. Vad skulle du säga om din vistelse där? Ja, jag menar häktet var ju rena guldet för mig första jag och det ser ut som en i tre dagar. Det ser ut som en fyllesell fast ja, typ med ett litet med skrivbord så det var ju det lyx lyxen som kom ut med egen toalett och dusch och grejer mm. så det här men inte, jag tycker häktet var väl okej, okay? där kunde man liksom se på tv läsa tidningar och liksom äta bra mat och gratis husrum så visst Hur gick det, det att ha kontakt med omvärlden? Hade du någon kontakt eller? Nej det fick man ju inte av utan det var att folk skickade brev och sen kunde man skicka brev själv också och då är den kontakt man hade men du var nästan helt isolerad så alltså. Du träffade inte andra fångar eller? Ja, ja, det var en till fång i samma avdelning. Så Men sen träffade en gång om dagen, en timme, fick man gå ut och röka. Så du träffade de, de andra fångarna. De tyckte det var helt sinnesjukt alltså att jag satt häktat för att jag hade gjort några fischer, så liksom, va. Alltså det är ju det som är grejen här va? Att folk häktas. Oftast för att det, är, alltså att det är risk för fortsatt brottslig verksamhet. Mm. Och då är det ju framförallt alltså, riktiga farliga våldsbrottslingar. Det är folk som är misstänkta för mord, dråp, våldtäkter och sånt. Mm. Men att häkta en person med alltså motivet risk för fortsatt brottslig verksamhet. När det gäller en person som gör affischer och häcklar andra människor. Hur kan en åklagare och en domstol som ju fattade beslutet om att de skulle vara häkta, tycker att detta är ett sånt allvarligt brott att de Park måste hållas ille Det är en sån tydlig markering från storebror tycker jag verkligen Va, Vad tänkte foton. du själv runt det Don? Ja, Jag tänkte, menar, hur, hur kan åklagaren veta vilka pistoler jag ska sätta upp jag menar, allt jag gör är väl inte helt som ett folkgrupp Jag skulle inte ens åklagaren tycka Jag kan inte läsa mina tankar så jag menar, vadå? Det ser men alltså, alltså detta är ju symptomatiskt för vår tid att alltså, mördare och våldtäktsmän de, de, de kan slinka ur nätet och de ska vi inte ens sätta ut signalement på så att vi kan skydda befolkningen från dem men en människa som häcklar offentliga personer alltså att han anses vara så farlig för allmänheten att, att det är bäst att vi håller honom inspärrad mm. alltså detta visar ju att Sverige är ju ingen rättsstat längre, det är en bananrepublik Ja men det, det, alltså, det är svårt att se det på annat sätt än att Dan här, du anses vara ett hot mot liksom, regeringen och staten, statens fiende verkligen Ja det, här, det. ja det är sånt här man läser om i spionromaner liksom, från 60-70-talet. Alltså gamla Sovjetunionen. Det det är. Mm. Mm. Och det var ju faktiskt det, det som fick mig att fatta mitt slutgiltiga beslut om att lämna Sverige och istället flytta till Danmark. För att det är ju bara en tidsfråga innan jag är för någonting och de faktiskt gör en sinnesundersökning mm. med och påstår att jag, det måste ju vara något fel med, precis som jag sa till då. eller nu, nu blev det ju ingen sinnesundersökning. Mm. Men Åklagarens motiv, det var ju just att det måste vara något fel på Dan Park eftersom han fortsätter häckla mm. när han har fått veta att detta är Fel. Det, är en det är fel, detta är skänkande och det och så får man inte det göra ju, om aja, vaja. Du har ju sagt till honom. Ja, precis. Det är, detta, ja. Nej, det är helt vansinnigt. Men om vi går vidare då till den andra rättegången och den bevakade ju du också då Ingrid. Men jag tänkte börja fråga då Dan, hur du upplevde den här andra rättegången då? Hur den skilde sig från den första och så? Ja då fick man ju åka från just Ystadshäkter så hade man en vana kläder för jag tänkte ja men nu blev jag väl släppt liksom inför på domen. Så. Mm. Fast, fast jag blev, jag blev återhäktad liksom för, ja. Och då, då, då fick du Det var en timmes överläggning Så fick jag en månad då För att jag hade publicerat bilderna på bloggen Var det någonting som stack ut mer då, om du, Som sa Från åklagare så på den här rättegången då, Som du reagerade speciellt på Nej jag förklarade. Jag, liksom. jag, jag trodde liksom, att jag kunde skriva om äh, Rättegången jag varit På liksom, vissa bilder jag sa, jag, liksom, Fast det tyckte inte han Ja, men jag menar att det spridde uppsåt då på något sätt. Ja, jag, ty, han sa liksom, ja du gör det skyldig det brott igen. Men jag sa, men jag har inte ens blivit fälld för de där bilderna så... Mm. Det är så konstigt. Han, var ju, han var ju helt besatt åklagaren. Alltså man skulle kunna tro att han hade en massmördare framför sig som han nu till varje pris skulle liksom övertyga rätten om att detta var en mycket, mycket farlig människa. Han var ju helt uppe i gasen var över det här. Var det många som var där och tittade? Ja, det var väl kanske tiotal personer. Och det var ju mest då fans till eh, målsäganden. Det vill säga Yalou Momodo och eh, den här andra svarta killen som, som också då blev förtalad. så att de tysta eller blev den olivat? Eller? Nej, det var helt lugnt. Men därmed så var det, ju, det, var ju lite roligt för att domstolen bestämde sig ju då, vilket de inte brukar göra, men att de, att de skulle meddela dom direkt. Så vi fick ut och vänta och så tog det en timme ungefär. Och då var det, lit, alltså det var ju en sån liten alltså ganska liten. Eh, ja vad heter det, foyer utanför det fanns tre stycken soffor så de räckte liksom inte till alla och på den ena soffan satt tre kvinnor och den andra soffan satt också tre kvinnor och det tredje soffan där bredde jallomomoder ut sig bredbent och med armarna rakt ut, demonstrativt visandes att han jag skulle vilja säga, men det får jag inte säga men jag säger att han påminner mig om pippis pappa, om ni förstår mycket segervis alltså ni förstår att det är ju en grej för honom. Alltså han, han är som, en, som ett cirkusdjur som kommer ut och varje gång berättar om hur fruktansvärt kränkt han är och hur synd det är om honom. Han kan inte visa sig på stan. Han kan inte ta ut sina barn därför att det, det, detta hat denna, dessa förfärliga kränkningar av honom som då Dan Park sig skyldig till gör hans liv till helvete. Och han ville ju ha, vad var det, 20 000 kronor men han fick bara 10. Men, nej, men varje gång får han 10 000 kronor. <tryck> Man måste ju ändå säga Eh, om att visst, folk kan ju ha olika åsikter om dina konstverk och så, men samtidigt så känner man lite så att någonting gör du ju rätt eftersom du gör etablissemanget så arga. Då betyder det att du gör något rätt. Jo, absolut, det tycker jag men, ja, det är något rätt. Frågan är vad. Om de inte aldrig bryts så liksom, ja, jag har inte varit mer med det liksom. Jag går på en grej, vi kanske har lyssnare som, som inte ens har sett eh, Dan Parks konst och sådär. Kan du vara lite fort Dan, eh, förklara lite vad du gör och, och lite varför, bara väldigt kortfattat. Ja, det är liksom affischer äh, i A4 format, klippa, klistra, som kommenterar aktuella händelser, liksom. Mm. Som, alltså som uh, riktar sig mot det politiskt korrektet, som mm. vidare lite på saker. L lite. <laughs> Men man kan ju säga ja. så här att alltså med de här domarna mot Dan så har ju i princip satir blivit förbjudet i mm. Sverige. Åtminstone om denna satir riktar sig mot en minoritet. Alltså det är liksom som att man förutsätter att så fort man är svart eller vad det nu kan vara för någonting muslim så är man fri från kritik. Men jag menar, Yalomundo är en offentlig person. Han är dessutom en ganska... Um, alltså en ganska aggressiv person. Mm. Bland annat så har ju han, det är ju han som har, ligger bakom mycket av det här afrofobiordet i Sverige och han hävdar ju det har ju krävt att Sverige ska be om ursäkt för slavhandeln mm. uh, vilken slavhandel Nej, för, att vi för att vi exporterar järnmalm tror jag som kan och används till kedjor ja, det, det ska ja, vi be om ursäkt, alltså, ursäkt för <laughs> ja. och jag menar, en person som kräver att ett land som aldrig har haft någon slavhandel alltså inte sen vikingatiden när vi hade trädar, att vi ska be om ursäkt för slavhandel Samtidigt som man låtsas att den muslimska slavarna som fortfarande är i fullt sving inte existerar. Mm. En sån person måste ju få kritiseras. Och det ska han banne med mig tåla. Men svensk, svenska domstolar säger att nej det ska han inte. Han är fredad. Han får aldrig kritiseras. Menar, det är ju också nästan en typ av rasism om man inte ska kunna kritisera. Rasligt, då, då, då pekar man ut om de är speciella. De, de tål inte kritik. Så då... ja. Ja, de, är, de är inte som vi andra. Det är ju det som jag kallar för, eller som många med mig kallar för the racism of low expectations. Alltså de låga förväntningarnas rasism. Det finns människor som då, vi förväntar oss så lite. De, de, de tål inte det vi tål. Och därför är det synd om dem. Och då ska de ha skadestånd och så ska de ha fredare från kritik. Mm. Det är ju ett livsfarligt eh, system. Då måste jag nästan fråga också, kommer det bli några fler konstverk med Jallo på? Med bror, nej, han får inte... Det räcker nu, va? <laughs> ja. Men du har ju överklagat båda de här domarna också. Hur har det gått med det? Nej, jag har inte fått veta om det. har inte varit någon rättegångare än. Det blir väl efter sommaren. Man har väl semester och sånt där. Mm. Tror du det kommer bli någon skillnad då? Eller om du kanske till och med blir friad? Nej, frias alltså åklagaren vill jag ha skärpstraff. Så, <laughs> det kan, risken finns att det blir ännu hårdare bli liksom fyra månader Ja, det var tre nu va? Ja precis, precis. Ja. Ja. Mm. Vad tror du att Ingrid Finns det någon chans att samla på det här? Alltså det finns ju alltid chans Eftersom hovrätten består av fler jurister Som mm. då förväntas vara lite klokare mm. Än vad vanliga nämndemän är Som bara sitter där och liksom går på känslor och så. Men det obehagliga är ju att i den sista domen, alltså den där dom var häktad där skriver ju då Malmö tingsrätt att Dans äh, äh, teckningar och det här, de är inte ägnade att främja äh, varför som var det nu det stod dom, kommer du ihåg främja umgänget mellan människor <laughs> What vad har Dolen med umgänget mellan människor Att göra så länge inte de Slår ihjäl varandra eller slår ja, så, så. varandra Eller skäler på varandra Men alltså att, att liksom komma där som någon slags Smakdomare och säga Jag bajgar nu, vad du dum Det har banne mig inte en tingsrätt med att göra och det, Samma formulering Använde ju sen ingen tingsrätt När de dömde Sverigedemokratern Mikael Hess För att han hade mm, då inte skerat om. Nästan ordlargrant samma De har ju sett på den domen. Och så skriver de samma sak. Det här var inte ägnat att främja umgänget mellan människor. Nej för den domen skriver de mer eller mindre att ja, han har rätt. Men han visste nog inte det då. Ja typ. det är precis vad de säger. Ja, det, är så, det är ju helt vansinnigt. Mm. Mm. Men Dan om vi säger att du, du ändå blir, du blir dömd och du åker in i tre månader. Hur kommer du ta det? Ja, ja det kan Alltså, svenska pengar så är bra så du kan ju bli liksom, gratismat och husrum så det kan man passa på att läsa lite böcker och grejer så det är nog inga problem Nej det låter helt underbart Det är en bra inställning ja, Men egentligen kan man väl ändå säga då att det är inget ont som inte har något med sig Du ska ju lämna gatan nu och ta steget in i de mer fina salongerna, kan du berätta vad som kommer att hända? Jo det stämmer nu ska ha en utställning på galleri Rönnqvist, Rönnqvist den 50 juli eller Mm, ja men det, det måste ju, det får folk gå och titta på. Ja, ah, gud vad roligt. Man ja. ska verkligen försöka komma dit och kolla. Ja. Jag hoppas det blir någon demonstrationen. Ja, ja det har <laughs> du Ja, har, ni hört, ja, har ni hört något om polisbeskydd så eller? Ja, jo, men det ska vara någon, någon typ av bevakning Det ska vara... Det, är typ, och det blir jag så här tacksam för För det förväntar om jag mig någonstans Det är ju grymt att, att, att de fortfarande har någon Försöker fortfarande skydda folk i så en, Ropa inte hej igen, vi får se hur bra de gör det ja, ja. Jag, jag kanske blir häktad på Mätreform <laughs> ja, Vad ja. är det här för bilder? Ja. Ja. Det ser olagligt ut ja. Det är Henrik också häktat för medhjälp. Ja, visst. Du ja. satt under karant karantän i hela lokalen där. <laughs> Varning <laughs> grejer förbjudna här. Förbjudna bilder här inne. Ja. Vi måste sanera. Ja. <laughs> <laughs> men det är å andra sidan den bästa reklam man kan få, eller hur? Ja, herregud. Ja. Jag ser fram emot en häckning av mig på Vännisarsson. Ja, det blir helt fantastiskt. <laughs> <här> men så har vi också fått höra då att Lars Wilks gick ut och sa att du faktiskt är en konstnär vilket alla inte då säger. Andra säger att du inte är det. Men hur kändes du att läsa det? Ja, det är okej. Okay. Jag menar vadå? Ser du som en konstnär? Ja. Alltså... Jag håller, på till, jag håller till på gatan så då är det ju ja, som Ja men det går framåt i alla fall i all olycka så att säga men det kommer ja, det, att lösa sig till det, slut. Kultureliten får någonting att liksom tugga i om det blir kallat konstnär så liksom, vad ska de då säga? Då liksom? kan de inte avfärda... Det är ingen konst. Liksom. Alltså detta är ju det fantastiska. Vi var ju hos Danska tryckfrihetssällskapet. Jag och Dan och Henrik och Lars Wilks och pratade om det här. Danskarna är ju fullständigt chockerade över vad som har hänt om Park. Men det de var mest chockerade över, det var faktiskt det att jag berättade att det inte har varit någon debatt i medierna om det här överhuvudtaget. Mm. Ingen har, har liksom sagt någonting till Dan Parks försvar utan liksom medierna har skrivit små notiser om att nu har Missan Dan Park blivit dömd till fängelse och ajabaja på honom mm. Ingen har liksom, liksom tagit den debatten Ska vi ha det så här i Sverige? Ska det inte finnas någon konstnärlig frihet? Är det inte det som är konst att provocera? Mm. Mm. Jag och Henrik Rönnqvist lägger till en sak där som är intressant det är som att jag ju var där själv det var, att, det var en norsk media där det var dansk media där, som att vi var i Köpenhamn inte det så oväntat kan man ju tycka. Men det var inte en enda från svensk media mm. utom Dispatch International. Mm. Ingen annan, det var inte Sydsvenskan, inte DN, inte Svenska Dagbladet, ingenting. Det var norsk och dansk media och Dispatch. Och ja, borde de kunna vinkla det på något större sätt kan man ju tycka. Men de vågar inte ta det överhuvudtaget. Så. Det är väl för att de vet hur dumt det är, antagligen, egentligen. Ja, men jag tror det. Alltså, helt, helt klart är det så att någonstans inom inombords så känner svenska journalister att de har halkat fullständigt snett. Men det, då blir det så extra viktigt att hålla kvar och att säga nej, vi har rätt, vi har rätt, vi har rätt i alla andra som har fel, liksom. Och då, de, de vågar de ju inte möta omvärlden. Så länge allting föresgår i den svenska ankdammen så kan de ju klappa varandra på axeln och säga gud vad bra vi är. Mm. Men när någon... Då riktig journalist från Danmark eller Norr kommer att säga håller ni på mig, Då blir det ju jäppigt. Mm. Har, har, Dan, har, har media ringt dig någonting? Utländsk media? Utländsk, nej. Eller svensk? Alltså har media överhuvudtaget kontaktat dig och jobbat med intervju eller någonting? Nej, det är inte vad jag vet. Jag, jag kan lägga till, det är ganska intressant. De ringde mig från Sydsvenskan dygnet runt häromdagen mm -hmm. och gjorde en intervju. Det är alltså jag som pratade med Henrik. Och... Eh, jag tror att de hade en förberedd artikel om någonting angående Dam park. Det gamla vanliga då. De frågade och frågade och försöker och försöker. De ville få en att säga vissa ord som man inte får säga. Och det blev ingen artikel. Jo, det kom upp på deras blogg. Och sen låg det väl på deras hemsida ungefär någonstans mellan tre och fyra minuter innan den försvann. <här> Så, som om man går in på Sydsvenskan och googlar på... Vi säger de park och Rönnqvist eller och sånt så finns den inte. Mm. Men däremot andra saker som har skrivits på samma då, kan man säga blogg på deras hemsida. Eh, det finns ju som artiklar, men jag, och park vi finns inte. Mm. Men vad, alltså, vad handlar artikeln om? Vad var det som var inkorrekt i den? Det, det som var inkorrekt att jag aldrig sa ett enda fel ord. Mm. att jag aldrig pratade om de parksbilder på nu säger jag då till er att jag aldrig sa ordet islam, muslim, färgad neger, islamist mm, mm, mm. islamofobi eller någonting utan jag bara pratade om hur trevligt och bra allting var mm. och jag bara pratade om hur bra det var att, att få ställa ut de park och hur intressant det var mm. Mm. Uh, och jag pratar om att Dom Park är en som jag säger då En slags uh, Jycklare Som jag säger då den största Konstnären som ycklare som vi har i Sverige idag mm. Och att han Han då jycklar om uh, Judar Han jycklar om Hitler Han jycklar om min hund Han jycklar om allt möjligt så att det blev inget roligt. Och sen så börjar killen på slutet försöka hålla på med att få till att... Ja, men vad är det för polisbevakning? Vad är det för polisbevakning? Säger mm. jag, det kan inte jag svara på. Jag vet om att vi kommer att ha någon form av bevakning. Men jag kan inte svara på det. Och jag har full tilltro till den svenska polisen. Så att jag kan inte gå längre än så. Mm. Så han tyckte att det var jättetråkigt. Så de ville mm. inte göra någonting av det. Men journalisten skrev alltså någonting som låg uppe några minuter sen... Sen är det då någon chef antagligen som har gått in och sagt du fick inte fram det som var meningen skulle få fram. Det här är för positivt för Dom Park. Ja, det, det låg på dygnet runt på deras blogg. Mm -hmm. men, men en annan vän mig som håller på med dataspel som är stort i världen, hans grej kom in. Men det som jag sa om Dom Parks utställning det kom inte upp på samma sätt. Nej, nej, mm nej. -hmm. Nej men svenskarna, jag tror de drar en grejen det jag har hört förut, att de försöker inte, de vill inte ge mig mer reklam än nödvändigt, de försöker liksom hålla den tysta ljuden, mm. de kör så liksom. mm, Har du fått någon känsla för intresset för utställningen? Jag tänker det ju helt makalös reklam och få höra att ah, den här svenska konstnären ville, han skulle mentalundersökas av, av svenska staten, liksom. han ska åka in i fängelse för de här konstverken, det borde ju dra jättemycket folk tycker man. Ja, enligt Henrik verkar jag göra det. Så jag åker inte. Ja. Jag, jag kan säga det att jag får mejl varenda vecka. Mm. Jag får samtal och förfrågningar om när, var, hur, vad kostar det, vad är det för någonting, vilka mm. bilder kommer det vara. Så jag känner ett stort positivt tryck på den här utställningen. Mm. Och jag lever ju ändå på att konst så jag är glad för det. Mm. Men jag märker, jag märker att det är ett stort, stort tryck på att vi vill se Dampark. På mm. och berätta nu när det är Bernicell så att folk kan komma. 5 juli 12-15. Mm. Ja det är verkligen värt att besöka. Men hur känner du, är, är det någon oro för ja, men skadegörelse eller någonting av det slaget? Jag har ju jobbat nu med Lars Wilks i drygt ett och ett halvt år. Så att jag börjar känna mig ganska lugn i båten. Mm. Jag har börjat lära mig så att, så att jag känner ingen oro och Sen tror jag liksom jag gick med att det var gamla väster alltså det, Jag tror vänstern kan inte ta sig hit Men att, hade, det varit på, hade det varit på Möllan Då hade det varit mer halabaloper Då hade det varit intrång i deras territorium mm. Mm -hmm. mm. Det är ju så det är Det står ju, du allt AFA, uh, terror och så Alltså de, de markera Möllebången är deras så. Jag skulle inte våga mm. gå och ställa mig på Jag skulle inte vilja sätta mig på någon krog där. Och det var mitt gamla vattenhåll. Mm. Jag satt alltid på krogarna runt Möllebågstråget. Jag skulle aldrig vilja sätta mig i fot där. Nej det förstår, jag. det förstår jag. Men kan vi säga att det i alla fall att det finns väl anledning. Om möjligheten finns att återkomma till det här. Efter när utställningen har varit. Och så ni får berätta lite hur det har gått. och ja, Hur allting gick helt enkelt. Det vore ju intressant. Absolut. Men då tackar vi så mycket för den här intervjun. Och så säger vi på återhörande. Ja, tack så mycket båda två. Tack så mycket. Ja, tack hej, så. Hej. För att exponerat ska exponera mera. Donera till nummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, men det där var ju trevligt. jag måste ju först och främst säga att det var ju riktigt trevligt att eh, Henrik Rönnqvist kom in också. Han som mm. har galleriet. Det var väl lyssnarna kanske inte riktigt beredda på. Men eh, vad tycker ni och tänker om den här intervjun? Alltså jag tycker så här att... Eh... Dom Parker är faktiskt en viktig figur i den svenska debatten. Han är en av få som vågar utmana det politiskt korrekta. Och ger sig också på de som har fått den här statusen av untouchables. Det vill säga Afroförbundet och det. Och Jag, menar, jag har ju själv stött på Yalomomudu. Som om eh, lyssnarna är intresserade så kan de gå in på Youtube på Dispatch-kanal och så kan de få se när Yalo Momodo och hans eh, kompis försöker slita kameran ifrån Roger Salström och faktiskt också lyckas med det. Och sen börjar han skrika åt oss att vi får inte fotografera honom återigen, han är en offentlig person han befinner sig på allmän plats på ett torg i Malmö och han skriker till oss att vi inte får fotografera honom varpå jag säger åt honom att du får nu ta och läsa på om svensk lag, för vi har det. och så skriker han åt mig det är du som ska läsa på om svensk lag och ni krakasserar alltså, mannen har ingen, ingen som helst känsla för han tror att han kan bestämma vem som får fotografera honom när ja, han men Då, då det måste här. jag hoppa in Jag säger det, att det, det mm. ju, tyvärr Nu ger de ju bara ved på elden så att säga Och ger, när de ger en rätt I de här fallet, som är Don Park till exempel Ja självklart ja, Då ger de att att Jo men jag, jag, jag får göra så här det, det är lite som ett barn som testar gränserna Jo men Ja men det går ju ofta mm. i alla fall. kanske inte alltid men oftast så jag fortsätter. Mm. Ja. ja men det, det går ju bra som helst. Det är ju som ett problem han kan ju Precis, faktiskt han ser ja, ju hela tiden veta att han har rätt. Mm. Han har rätt att känna sig kränkt och han, har, och han tror ju då att då har han rätt att bestämma över andra människor vad de får göra om de får fotografera honom eller tilltala honom. Det är för konstigt överklass vi, vi, vi odlar fram här om man säger så. Ju, mm. ja, och, och, och som vi var inne på innan där här det, det, det som du sa där negativa vet du det. Den negativa förväntningens rasism, eller vad sa du? Ja, de låga förväntningarnas ja. rasism. Så är det ju verkligen, verkligen, verkligen att, att behandla folk ja, som, som en barn. Det är ju fruktansvärt nedvärderande. Här, här känner jag att det passar väldigt bra med ett Voltaire-citat som jag tog fram tidigare idag av en annan anledning. Mm. To learn who rules over you. Simply find out who you are not allowed mm. to criticize. Ja. Mm. Alltså om du vill veta vem som bestämmer över dig Ta bara reda på vem du inte får kritisera Det är inte så svårt i dagens Sverige Nej Egentligen som en avslutande grej. Det är ändå de styrande som om man säger ger, ger ja pusha på det här de här åsikter, att det är det här som ska genomsyra samhället som sen kommer ner då till att personer som Dan Park blir dömd och så vidare och för, för såna här saker. Men det, om vi tittar på Hanna Wig från Sverigedemokraterna, hon har ju verkligen fått upptäcka hur. Jag men sjukt löjlig vi pratar om barn Ja här kan vi verkligen prata om barn Lyssna på det här citatet från henne När ett socialdemokratiskt regionråd sitter och imiterar mig Och skrattar högt tillsammans med sina kompisar när jag går upp i talarstolen är lagom distraherande och fruktansvärt frustrerande blir så arg och önskar att folk kunde få se hur vissa beter sig mm. slutsitat, och det här är alltså de som styr det här landet mm. det här är de som deras åsikter som ska gälla det är de här barn kan ni bara måla upp den bilden i huvudet? det här är ju inte det när ni tänker politiker sitter och har politiska samtal, då, då sitter en kostymnissa där och, och stela och pratar allvar och sådär, men föreställer att det är som ett gäng barnrumper som härmar och skrattar mm. åt en person som de inte håller med om. Det, bara... har, det har gått för långt verkligen i det här landet. Alltså det, det, är, det är fullständigt bedrövligt. Och det jag, alltså jag menar ju det, att det, det här har ju kommit sig av att vi har slutat att resonera med logik och med rationella mm. argument numera är det liksom känsloargumenten som styr och som vinner varje debatt mm. och när man, när man, alltså det är det är ett slutande plan om man hamnar där och man får lov att säga Jag känner mig kränkt och du får inte tycka sig Då är det inte steget långt till att man börjar härma och skratta åt folk Det är också känslor mm. Men jag skulle i alla fall vilja säga det Att det är inte omöjligt att vi får nya lyssnare i och med denna intervju Och då kan vi säga så mycket som att vi heter Radio Länsman Vi finns på Facebook, gilla oss där Vi släpper nya program generellt då en gång i veckan på lördagar innan klockan 12 på exponerat. Så följ oss för vi har mycket intressant att säga, eller hur? Det har vi extremt mycket kvar också att säga. Ja, men Det kommer, det kommer ett program mm. nästa vecka också. Så vi får tacka så mycket för det här programmet och på återhörande till er också. Du har lyssnat på en sändning från Radio Länsman. Radio Länsman finns även på Facebook. Gilla oss där. Radio Länsman återkommer regelbundet varje lördag. Så